Scântec. La câte cine te-a închis La ușa mare lui meu vis Unde-n unde, Ikea, unde păzitorul Să-sfarme vorul Și să vedem în fundul nopții noastre Mișcându-se comorile albastre Un pas din timp În timp greoi Se apropie Dar a trecut de noi Toți pașii Se sfârșesc și pierd Pentru urechea ta de fier Dovână întorsă peste tine, cred ca târnă în văzduh, gricine și de pe bolți zorele și muguri, Și de stele. Cine va pune în ușa noastră cheie, o singură scânteie? Lumina ochiul l și lașează, și în încăpere caută să văză, lacătul de simte și tresare, cu bezna mea ca de o sărutare. Sta! Nu poți tu intra în veriga lui și lacătul tăcerii să-l descui?